Ja, och då var det dags för en ny Dogcast igen då. Vi har ju legat lite på iset här. Det har varit mycket att göra på alla plan egentligen. Right, exactly. Men nu sitter vi i alla fall här, jag tres och Ida. Härligt. Mm. Nästan lite så här mörkret fast att det inte riktigt är mörkt ute. Det finns uh, halvlampor höll jag på att säga, men <laughs> det finns helampor vi kan tända om vi känner för men än så länge så får vi passa på att njuta av att det är sommar. Och, eller ja, svensk sommar nästan. Och ljus. Att det har blivit ljus. Ja, det är längre dagar, det är inte mörkt när man kommer här Nej, det är så hur, skönt. Hur härligt som helst. Jag mm. vi ta en liten skål här med saften på oh. innan vi sätter igång. Klink. Perfekt. Jo, eh, som vi sa, det var ju ett tag sen sist. Så vi tänker att nu kör vi ändå. Egentlig nystart. Vårkänslorna mm. rusar, hundarna busar. Mm, minst sagt, Det blir perfekt. Eller något. Mm. För ingenting är ju perfekt. Eller hur? Nej. Men man kan ju drömma. Yes. Eh, det här med semester och hundida, mm. Vad är det bästa semester du har haft med hund? Oj. Eh, då måste jag tänka tillbaka till när jag hade tyss och ute på sjön och busa och ha sig och ute i skogen med honom hela dagarna. Det är nog de bästa semestern jag har haft. Men om man tänker semester, semester och iväg så har vi inte åkt iväg så jättemycket jag och hundarna. Inte som jag kommer ihåg i alla fall. Men semester betyder absolut inte att man måste åka iväg någonstans. Mm. Men ni hade väl flytväst på i båten? Ja, faktiskt. Det är, I alla fall har labradoren i flytväst. Den knallorange när han var mindre nu är den knallrosa. Den är jättefin. Uh -huh. Jag förstår. Mm. Men det är ganska bra att ha flytväst på hunden om man åker båt. Man vet ju faktiskt inte vad som kan hända. Nej, framförallt underlättar det ju när man, om de ramlar över bord. Har man en hund som vi hade när jag var liten, till exempel Labrador, som råkade ramla över bord lite mer ofta än inte, så kan det underlätta att ha flytväst för att få upp dem igen. Och vissa hundar, om man tänker så är bara allmänt... Blumpig. Hon bor på en båt. har är inte riktigt medveten på att båten kan vingla lite fram och tillbaka. Så då är det väldigt skönt att ha en flytväst. Om han skulle få förköra mig. Det här har Han inte lyckats med det än. Men jag väntar på den dagen när det händer kan jag säga. Men det är ju lite som det här med paraplyer. Om man tar sig satt paraply så regnar det inte. Precis lite så. Har han flytväst då kommer han inte ramla i. In. Om han inte har flytväst. Det kommer gå tre sekunder, och sen kommer det vara hund över bord. Så att ja, hellre ha flitväst och inte skansa än att skansa. Just när det gäller Shadow så skulle jag ändå säga nöjd hund över bord. Ja, faktiskt. <laughs> han älskar att simma och han älskar att åka en båt. Och är det mindre båtar, det bästa han vet, en av de bästa sakerna, det är att åka gummijolle med husse, min pappa då. Då är han nöjd och då måste man ha flytväst eller någonting på honom. För ja tycker han att han ska i land eller att han ska hoppa i och rädda ett bastrog eller så, då ja, är det nära vattenytan och då är det väldigt skönt att ha något att hålla i. Ja, men det kan jag förstå. Mm. Uh, Apropos det här med vatten, tänker jag. Uh, här har du säkert mycket bättre koll än mig med dina. Massageinriktningar och allt vad det är. Men det är ju så att när hundarna simmar så tränar de ju helt andra muskler än vad de gör i andra sammanhang. Så hela dagar i vattnet simmandes och mm. traskandes, um, ja det är jätteroligt, men, men hur roligt får man ha egentligen? Man får ha lagom roligt, men sen måste man ju också alltid tänka på att är det varmt i vattnet, är det kallt i vattnet? Det är många som tycker att ja, jag ska rehabba min hund till exempel i vattnet. Men är det för kallt, då jobbar musklerna för att hålla värmen. Och då tappar man funktionen med att just gå i vatten. Om man tänker att man ska gå i en sjökant hemma eller så. Plus att vissa hundar kan få vattensvans. Vattenexem, fuktexem Jag har en som får det. Så att, ja, simma är bra och hela dagen i vattnet vatten med måtta. Men vattensvans, då fylls den upp med vatten då, eller? Mer eller mindre. Den, man kan säga att den ser ut som att den är bruten. Den hänger, den kan vara öm, den kan svullna. Och det är ganska vanligt på det retrievers, om man säger så. Så det, det kan de drabbas av. Och det kan vara, man vet inte exakt varför de får det. Det är teorier allt ifrån att det är överansvängd, strängd svängd, det vore något speciellt på det tvivel. Men överansvänd svensk, det kan vara att det är för kallt i vattnet, det kan vara att det är för mycket vatten. Det finns många anledningar som man kan hemröra eller hänvisa till det där. Mm. Så man får alltså ha egentligen hur roligt man vill. Man mm. får bara inte ha hur roligt man vill hur länge man vill. Ungefär så ja. Mm. Men, men hur länge är okej då? Där skulle jag nog säga att det beror helt och håller på vad det är för hund också. Jag tänker vissa hundar kan vara i hela dagarna och de har inte problem med det. Och vissa hundar kan vara lite kortare. Där får man hålla ett öga på sin hund och lära känna sin hund också. Vad den klarar av och vad den inte klarar av. Och sen om man tänker päls och vatten. Vissa hundpälsar tål ju vatten bättre. Och vissa tål det mindre bra om man säger så. Så där är alltid en avvägning får man säga. Och jag tror aldrig man kan säga att ja, men den här hunden kan vara i två timmar. Och den här hunden kan vara i en dag. Utan där är det lite beroende på. Det är så många faktorer som spelar in. Ja men det är klart. Och sen får man ju tänka på att det är olika faktorer som spelar in när de kommer upp ur vattnet också. Mm. För vissa behöver ju verkligen hjälp att bli ordentligt genomtorkade för mm. att för att undvika hudproblem och trassel och alla möjliga grejer. Mm. Om man tänker till exempel Shadow får fuktexem bak vid svansen om han inte får hjälp att torka ordentligt, om han är blöt för mycket. Så att han måste ha hjälp med att torka. Ibland fövna beroende på hur kallt det är och så också. för att Det är ju inte bra om de är för våta heller för länge. Eftersom du syns de ju ner Så där, där har jag fått Sytt en liten morgonrock åt honom Som han får ha på sig Den är så söt Jag har precis köpt tyg Och ska sy en morgonrock faktiskt alltså, Badrock lite. rättare sagt <laughs> uh, Ja vi får väl se Vad, vad hundarna tycker om det Men uh, jag inbillar mig Att det kommer bli väldigt gulligt det. Och funktionellt För poängen är ju att vi Vi simmar ju ganska mycket även om det inte är i havet mm. och... Gör äh, ja, det är att du går på sim, eller hur? Ja, vi går på sim simhall. Tomas. Ja, men det är roligt faktiskt. Men det blir ju så att han blir ju aldrig riktigt torr innan vi åker därifrån. Mm. Och då har vi en bit att köra hem och då hade det varit skönt att kunna sätta på honom den här. Och det som det står för nu för mig det är ska den vara med eller utan luva? Jag menar... Det är en bra fundering faktiskt. Jag, jag måste klura lite på det där för att jag vet inte vad det skulle ha för funktion med en luva. Det skulle ju också kunna vara som en liksom, krage mm. som om alla ska höra och se vad jag <laughs> gör för skola spekuleringar här. sitter vilt viftande så här med händerna. Jag är väldigt engagerad i min äh, hundbadrock <laughs> äh, och det var väldigt lustigt när jag var i tygaffären också. För de sålde ju faktiskt inte för te. de sa till mig att åka till... En annan affär och köpa en stor handduk. Ja men det var det jag körde upp. Istället. Mm. Men, men oavsett så trodde ju de när jag beskrev vad jag skulle ha göra till ett litet barn. Och så sa jag nej, det är till mina hundar. <gör> Då ja. skrattade de lite grann. Jag förstår det. Äh, nu tappade jag tråden bara för det. Maldra och, och luva. Ja, men det, för det skulle kanske vara skönt för huvudet och liksom torka lite. Också, men det är ju egentligen en helt annan diskussion, men, men badet och torkandet, det var ju det vi pratade om mm. och det är ju rätt bra att hålla koll på, faktiskt, mm. kan jag tycka. Så båtsemester alltså, mm. ja men det är väl mysigt. Det finns ju ingenting som är härligare än att se hunden sitta och bara njuta av det är lite fart och bara suga in luften tungan fladdrar och öronen fladdrar och munpiporna fladdrar och svansen fladdrar och alla förbi passerande vinkar för att de tycker det nej, är så är roligt. Så. <laughs> ja, nej men det är, det är roligt. Jag funderar på vilken den bästa semestern som jag har haft med hund är. Alltså jag hävdar fortfarande att det var helt fantastiskt när vi var på High Chaparral. Mm. Det var, det var nog en av de häftigare upplevelserna, tycker jag. Ehm, visserligen sjukt vår miljö, mm. verkligen. Ehm, med springande barn, Knallpulverpistoler pistoler, häst och vagn, åsnor, stundhover, kan, kan dansa. Så alltså det var ju verkligen allt. Men det var på... häftigt att få ha hunden med sig. Ja. Jag och det. Var, nej men det var helt fantastiskt. För först så var vi ju, vi bodde på en camping. Mm. Precis där i närheten. Och eh, det var ju också en väldigt hundvänlig, många hade ju hundar. Mm. Ehm, jättetrevligt. Och sen inne på Nöjesparken, det var liksom, de var välkomna överallt. Mm. Vi, vi fick alltså till och med åka delig med hundarna. Det är lite främst. De tittade på, jag frågade, kostar det får vi åka och kostar det extra? Mm. Tittade de på hundarna så här, ner var. De ser ut att vara under en meter, eller vad det nu var för någonting. Det är, får ni upp dem i delikansen, kör på bara. Äh, och det var ju... Och hundarna, dem, ja, det är klart klart vi ska åka delikans. Och hoppade upp där och satt och skakade i den här... Det, det var riktigt... Det, det var inte så långt, liksom. Men ja. själva, själva grejen... Jag hade aldrig ens tänkt tanken innan jag var där. Mm, skumpar runt i en sån. men du vet. Och de satt och tittade ut och... Det var ju jätteroligt. Och sen så fanns det ju såna där... Vad heter det? Ång, ångtåg, ånglog. Mm. Jag menar, en sån här, ett sånt här tåg som puffar. Liksom. Mm. Och sen så åkte vi det. För där var de också välkomna. Hej väl Och helt plötsligt så kommer det liksom in, det är en del av showen, det var ju ingen riktiga bankrånare liksom, mm. eller tågrånare. Men de kom in i den vagnen vi satt. Oh. Ja. Och hundarna, ja, det kom in lite skumma typer där. <här> Och de är ändå ganska stora. Det är ju två stycken Stora mm. så um, Som låg där. Och så kommer de här bankrånare Tågrånare, jag vet inte varför jag säger bankronare. Tåg, tåg, tåg, tåg Tuff, <tryff> Precis Och så, så säger de någonting i stil med Någon som vet var väskan ligger Eller något sånt mm. Och då är det en liten pojke Jag kommer aldrig glömma det här Det är en liten pojke på andra sidan i samma vagn Som säger, jag tror det är där borta vid hundarna Oh. Och de här då var ju inte liksom långsamma på att haka på mm. hela händelsen Så det hör man från en annan vagn Har ni hittat väskan? Och, och då säger de Ja alltså men De ligger här några hundar och det ser ut som stora björnar Så vi vågar inte riktigt ta dem Och mitt i gången så är det ju liksom knallpulverpistol Det var ju tur, vi hade ju aldrig åkt dit med hundar som inte är skottfasta. Mm. Det vill jag bara poängtera. För mm. det är mycket smällar i olika nivåer. Mm. Och det är, en, det är en svår miljö att vara i. Men, men har man en hund som inte bryr sig så mycket om det. Mm. Så är det fantastiskt roligt. För att alla är så vänliga. Eh, men eh, nej, de tog inte basken. <laughs> Troligtvis inte låg. Under oss. Så känsliga men... Ja men det var så roligt att vi blev en del av alltihopa liksom. Mm. Och alla oavsett vart vi gick här så folk hälsade folk på hundarna och klappade på hundarna och, och ville att de skulle, det, det var ju barn som kom fram och frågade om tricks som de hade sett mm. att vi hade gjort. Mm. Kan inte jag få titta och hälsa på den hunden för han gjorde ett så roligt trix där borta eller skulle du kunna visa mig när hunden hoppar upp där på ryggen. Det var roligt mm. att titta på. Uh, och det var så självklart naturligt liksom. Vi fotade oss med gamla kläder. Såna här tidsenliga. Mm. Och där var hundarna välkomna in. Bland kläder och allt. Ingen <laughs> har ingen allergitanke där. Men det är rätt så fint faktiskt. <laughs> Nej, men det var, alltså jag fick verkligen en fantastisk upplevelse. Mm. Av att vara där. Um, det var riktigt, riktigt kul. Att alla var så öppensinniga. Och då tänkte jag. Tänk om fler platser. Hade varit oavsett var för typ på plats, mm. hade haft den inställningen, mm. ungefär så länge du har koll på vad de gör så förutsätter vi att du har koll på läget liksom, mm. det, det var inga, det var inga frågetecken, för de trodde som självklart att kommer du in med din hund här så tror du att den hunden klarar det mm. Det är ju bra Ja men det var verkligen den inställningen, det var ju många som hade hundar med sig, mm. där inne, faktiskt Eh, vissa reaktioner fick ju vi också. Ja, men det kommer man ju att undan. Eh, retro till exempel. Han kom ju fram till att åsnor. <här> <här> nu ska det inte vara sån. Eh, <här> Åsnor. Det är läskiga grejer. Men bubben. Då? Och han är inte rädd för så mycket saker. Men den här åsnan, den var uräcklig, tyckte han. Nu kan vi då tillägga att det var väl retro som skulle gå igenom stängsel för att komma in i hagen och som på grisar, eller hur var det? Ja han hoppade igenom ett grisstängsel Fastnade i elstängslet Och ville fortfarande in till grisarna Och när vi hade hjälpt honom därifrån Efter att han hade fått säga hej till grisarna så blev det När nio som små grisar kom springande mm. Eller hur många de nu var Så tog vi ut oss utan att gå in i elstängslet Sen försökte han smita in igen <här> Den här. <här> Men Uppenbarligen hade grisarna ett högt Värde mm. De var ju jättenyfikna Och roliga och han tyckte på det här för spännande grejer. Och, och där hade jag ju tur att husse var så himla snabb och springa in och var en del i upplevelsen. Mm. För att jag stod bara där och tänkte, det kommer en flock grisar, jag har varit nästan fryst alltså. Mm. Det kommer en flock grisar, om man nu säger flock, och jag har ingen aning. det kommer en flock grisar och och min hund är där inne. <laughs> det är då man är man glad att det inte är kor. Det är inte ofta jag är mållös. Jag får en jättekul bild i huvudet nu. Ja, jag måste ha sett ut som IQ-fiskmås eller någonting alltså. Mm. Men det är nog bästa hundsemestern som jag kan komma på. Mm. Faktiskt. Inte grisarna då, utan... <laughs> Han köper aldrig. Ja, precis. Och, och det kommer bli ganska spännande att se ifall det blir lika roligt nu mm. när vi åker tillbaka. Eller om det faktiskt var nyhetens behag. Mm. Det blir ju kul att höra hur det funkar för eh, hundarna. Om de kommer ihåg det tänker jag. Om de kommer reagera och tycka att ja, men, ja det här ställdes igen. Ja. eller hur De gör. Ja, men de tyckte det var roligt. För vi gick ju ändå in i parken tre dagar i rad. Mm. Eller något sånt där. Um, och, och de fick högre förväntan mm. på att gå in. Mm. Sen tog ju vi en tripp i till, vad heter till Ullared mm. också. Och då, då var det ju fantastiskt att det fanns möjlighet att lämna in dem på hunddagiset i några timmar. För de tar ju betalt per timme. Det tycker jag är in. helt underbart att det finns. Det blir lite smygreklam här. Men det är liksom... Nej men det jag tycker att det ligger, det ligger nära och det gör att... Man kan gå in tillsammans på Ullared. För, Ulla Red, för mm. det går ju absolut inte under några som helst omständigheter. Att lämna hundarna i bilen. När man går Nej. in där. Särskilt inte under, under den här delen av året. Nej det ser man, man ju jag. ändå. Tyvärr många bilar som står med hundarna. Det är helt galet. Och jag menar Ullared är ju, Ulla där kan man vara i några timmar. Ja men det blir varmt fort. Och, och därför så. Det, det var väldigt nyttigt för oss. Mm. Plus att det var ett bra sätt att eh, vänja hundarna på ett lite... Vad ska man säga, det är inte att vänja någon, men, men det är ju lite samma upplevelse som blir ifrån man är på hundpensionat. Mm. Eh, och vara inlämnad några timmar blir ju en liten mjukstart mm. för att se hur hunden reagerar i en sån här situation, ifall man skulle välja att resa bort lite längre och inte ta med sig hunden. Mm, det är um, att man kan få det sättet att liksom testa på. Ja, och jag blev faktiskt ganska... Det, det var ganska spännande att se hur, hur det gick till där mm. och då. Med tanke på den problematiken som det egentligen innebär för de som äger stället eller de som driver stället mm. och får in hundar som de inte har en aning om vad det är för typ av hund. Mm, och som bara ska stanna där några timmar. Ja, för där. Aj, men det, var, det var lite spännande tycker jag. Mm. Um, vä väldigt spännande. Aj, men det, det var ett intressant semester. Ja, jag förstår det. Det hände mycket saker. Hundarna älskade ju husvagnen när vi kom hem. Mm. Vet du vad som hände? Nej. Första kvällen, jag går och... ja, ja, vi tänkte Gud okay, vad skönt, nu ska vi få gå in mm. och sova. Och så säger vi till hunden, ah, ska vi gå och sova? Båda två springer till husvagnen. <laughs> alltså seriöst. <Okay. laughs> Båda två och står där ah, ska vi få gå in och lägga oss nu? Gud vad roligt. Åh mm. oh, suck, säger jag bara. De var nästan besvikna att få gå in i huset. Men plötsligt. Och då tänker jag, okej okay. En husvagn. Två människor. Två hundar. Mm. Inte... Två stora hundar dessutom. Inte jättemycket plats. <laughs> Eller ett hus. Vad väljer du? Hur kan de välja det trånga stället? Hundlogik. Väldigt hundlogik. Logik. Mm. Mm. Men lite, lite saker att tänka på. Båda de här semesterna mm. var jag faktiskt i Sverige. Mm. Om man ska åka utomlands med sin hund, mm. då gäller det ju att kolla upp vad det landet man ska ha för regler. Generellt mm. i EU så gäller ju pass. Mm. Och för att få passet så är det ett krav att man har rabies, eh, rabiesvaccination och sådär. Um, jag kan ju tycka att man ska tänka lite extra på det här med avmaskning och sånt beroende på vilka länder man åker till. Mm. Uh, och vissa länder visserligen ligger inte i EU kanske, men Norge till exempel. Mm. Där är det ju väldigt petigt med just det här med avmaskningen. Heller tar ju för mycket så att man kanske ger en extra avmaskning, eller man ger en extra eller så. Så att man till. Nej, hey, tjänö, vill du också med. Att man verkligen ser till att ha sitt på det torrklöst. Man inte riskerar att stå där och håller behöver hända i anten. Ja, nej men så det, det ska man väl tänka på, och sen är det andra. Kulturer, andra djur. Vad heter det? Andra djur, djurhållning. Djur, ja, det är också. Men jag tänker mer på att det är andra djur i naturen som man kanske måste tänka på. Att det finns och sådär också. Och att det kanske i vissa länder är mer välkommet med hund och i vissa länder mindre välkommet med hund. Mm. Och framförallt tänka på tyvärr vad man har för ras. Jag vissa att inte ens är välkomna i vissa länder. Och att om de där är där så måste de ha munkar. Eller munkar, förlåt. Munkar får de inte skälla? Nej, det är hårda regler. oj, nu. Jag förstår. Nej, ja, men det. Man får vara lite snurrig ibland. Ja, Nej, men kolla regelverket på det landet som just du ska åka till. Jätteviktigt. Och transportmedlen dit är ju också olika. Mm. beroende på hur man väljer att resa. Man kan ju åka buss, eller tåg, eller flyg, mm. eller bil, mm. cykla, gå. Kanske ja. jobbigt beroende ja. på vart man ska, men det går i praktiken. Mm. Um, och är det så att um, man är fundersam på vad som gäller för de olika bolagen som man vill åka om man ska åka <laughs> ja men om man ska åka med tåg eller flyg eller vad det nu kan vara, då, då brukar det ju stå ganska tydligt på deras eh, sidor vad som gäller med storlekar på hundar och hur de ska transporteras och... Mm. Jag, jag tycker jag är lite sur på Svebus faktiskt, får jag säga det högt. Det får man säga högt. Ja det är säkert andra bussbolag som har det också. Eh, men där får man ju ha med sig hund på bussen nu mm. och det är ju hur bra som helst. Mm. Det är bara det att den ska få plats i en bur på sätet bredvid. Och då undrar jag hur jag ska få plats med min hund där. Nu fick jag en jätterolig bild i huvudet igen. Nu får en sån här portabel canvasbur som man viker ihop helt enkelt. Smacka upp och sätter bredvid in och hunden. Och den decimeter som är kvar på sätet, där får du sitta. Men jag måste ändå säga att jag tycker att det är bra att man får ta med sig hunden där. Det tycker jag också. Men det är synd att inte alla hundar får mm. följa med där. Det håller jag med. Men SJ, det var ju också helt fantastiskt nu när jag åkte tåg... Nu, nu kommer jag från ämnet lite, men det har ju hand om att resa mm. så jag tycker ändå att det passar in. Jag med. Då åkte jag faktiskt sån här sovvagn mm. med hund. Och det var riktigt intressant, tycker jag. Då fick man hyra hela kupén själv mm. när man skulle resa med djur, Och det var det ju bara jag och hunden mm. där. Hur mysigt som helst? Och inga stopp. Mm där kan man ju också tillägga då att om man är flera som reser tillsammans så kan man ju hyra tillsammans att man har liksom två hundar i en kupé och två människor. Ja men absolut, men jag tycker att det var ett skönt alternativ till att sitta i en vagn där det springer en massa människor och hundar och papegojor och katter och grodor eller ja. vad det kan vara. Ja, jag har inte träffat på en grod i husdjursvagnen Nej, då hade jag blivit lite förvånad. Men det känns nästan mer sannolikhet med groda än papegoja. Faktiskt, jag måste bara säga det. Men jag tror faktiskt att jag har träffat på en papegoja en gång när jag åkte åkt Ah. Men jag har det det aldrig träffat på en groda. Nej, på spåret kanske. Nej, det är inte helt <laughs> <laughs> Ja, Nej, men det finns som sagt mycket att tänka på med det här med semester också. Nu har vi tagit upp mm. några saker. Regelverk. Transportmedel. Mm. Faror i naturen. Det finns ju faktiskt inte bara djur som är annorlunda, det är annorlunda växter också. Mm. Så det måste man absolut tänka på. Och Sen är det en annan kultur bland hundarna också. Ja gud, jag tycker det jag märks ju jättemycket. Vi var på Kreta här och veckan, jag och mina föräldrar och där såg man ju så en himla skillnad på hundarna där jämfört med om man tänker i Sverige. Hundarna de mötte bara för det mesta så ignorerade de varandra och kanske nosade lite och det var inga problem. De följde efter sina ägare även utan koppel. Och det var ingen som reagerade eller tyckte att det var konstigt. Och här i Sverige om två ser varandra så blir det ju mer ofta än inte någon sorts problematik. Nu är det kanske jag som har lite fördomar här men ja. de, reager de reagerar mer om man säger. Alltifrån att de stirrar mer på varandra till att de... Ja, det är inte samma avslappnade naturliga möten i Sverige som det är när vi var på Kreta mellan hundar. Det var rätt så häftigt att se faktiskt. Jo, men jag tycker de beter sig lite. Alltså, det, det är ju olika. Mm. Det är nog min upplevelse. De beter sig olika och det kan man ha att göra med att vi lär oss olika saker också. Mm. Och sen så har man väl kommit fram till också att det finns kulturella skillnader även mellan hundar, både i språk och beteende. Ja, titta bara på hur ni som bor i den här småstaden är jämfört med någon annanstans. Nu, nu kan vi då tillägga att vi för ovanlighetens skull befinner oss i trosa, världsmetropolen. Ja, jag kommer inte ihåg vad er slogan är. är det världens ände. Ting? Ja, världens ände, precis. Ek. Det säger allt. Det finns historiskt bakgrund. Det gör det säkert. Jag hävdar fortfarande. Det säger allt. <går> men, <går> vägen tar slut. <går> Nej, men, men återigen. Semester med hund. Mm. Kolla vad som gäller. Kolla vad som gäller. Men också se till att det finns gott om vatten. Kylmöjligheter. Mm. Um, en plan B. Ja, absolut. Och, och är det så att man ska åka... Någonstans och, och känner att nej men den här resan skulle bli för jobbig för min hund, mm. då finns det ju alternativ här hemma också. Hundpensionat, hundvakter mm. och, och allt vad det kan vara för någonting. Och, och där är ju ett tips att träffa den som ska ta hand om hunden innan och se att ni tycker ungefär likadant och, och att hunden och, och den här människan mm. verkar gilla varandra. Lite grann i alla fall. Eh, för det är klart att det finns ju ingen relation där om det inte är någon som finns. Det kan liv redan nu. Sen kan man också tänka på att skriva ner sånt som är viktigt att tänka på. Har ja, man en hund som inte tål vissa saker? Har ja, man en hund som har vissa rutiner? När jag lämnade bort Shadow till exempel när vi var på Greta så eh, då hade jag gjort en fem sidors manual. Nu låter det kanske mycket, men jag hade 20 plus sidor med tyssels manual där. Men med sådana här, vad han får äta, vad han inte får äta. Jag hade bild på så här: Delar man hans mat och i matskålen. Och jag hade beskrivning av att ja, han äter fryst färskfoder. Så att jag, det är en bra idé att ta ut det i tid så att det i tina. Sådana saker Sånt, som man själv är så van vid men som en eventuell hundpassare inte kanske tänker på. Och var upp. Och... Med eventuella Lite jobbigare beteenden Som finns Tycker mm. jag är viktigt Ifall det är så att man Är lite reserverad mot nya människor Eller tycker att det är jobbigt med hundmöten Eller tycker det är jätteroligt Med mm. hundmöten um, och, och lite så mm. Ifall det är så att det kanske är Väldigt, väldigt, väldigt väldigt spännande Att försöka smita efter den där Där borta Så mm. är det också någonting Ja. Som är bra och notera. Och om man också vänder på det. Om man är den som är hundpassaren. Att man faktiskt respekterar reglerna från hundägaren. Att man inte ger något annat godis än det som är okej. Att man följer reglerna helt enkelt. För där tänker man ju själv. Att man vill ha tryggheten i att det följs hit och det följs dit. Och bägge parterna ska känna sig trygga med informationen. Att den följs och... Åtlysa, vad man ska säga. Ja, och där tycker jag också i hundvaktssituationen att det är okej okay att ställa de här lite mer obekväma frågorna. För mm. det är i slutändan de som gör skillnaden på en lyckad eller misslyckad vistelse. Mm. Och, och där är det bara hundägarna som kan säga och flagga upp för det här. För det är ju mm. ingenting som man vet annars. Nej, och som till exempel med tikar. Ja... Kommer tiken kanske börja löpa? Ja, men säg det. Skicka med löptrosor. Det är så man är steget före, tänker jag. Så att det inte blir de här, shit, vad händer? Hunden blöder. Och så kommer man på, nej men vänta, din en tik. Till exempel. Ja, men jag är helt med. Men våga ställa obekväma frågor åt båda hållen. Egentligen. Det är okej. Det är väldigt okej. Och väldigt nödvändigt, till och med skulle jag säga ja faktiskt. Faktiskt. Där sa vi det samtidigt <laughs> Hund och semester, spännande ämne mm. och Det finns ju säkert mycket, mycket mer också Det är hur mycket som helst, vi skulle kunna sitta och prata hela natten Men det är en mindre bra idé, även om det fortfarande är ljust ute Ja, det, du ska kunna åka hem och vi ska jobba imorgon Absolut, allting löser sig ja, En sak i taget Precis. Så kommer man fram. Och det är precis samma med semesterplaneringen. En sak i taget så kommer man fram. Mm. Men börja skriva en lista och bocka av allting som är värt. Och var du tid och, och se till att ha fakta. Ja, och kolla upp vilka ställen du får med hunden på. Mm. Det finns massa olika grupper och sidor och eh, allt vad det är, både vad gäller semester i Sverige och semester utomlands. Det kan vi lägga upp lite. Mm. Det och, finns en app ja. kan jag tillägga där du kan se var du befinner dig, så kan du se i närheten var du får ha hund dig. Ja, men det finns massa sådana här kul grejer. Vi kan lägga upp lite länkar ja, på vår Facebook-sida. Facebook det, ja, mm. det fixar vi. Och där ligger också en länk till Dogcast-sidan naturligtvis. Mm. Det fixar vi också. Härligt. Men med det sagt, har du något mer du vill tillägga Ida? han mm. en skön semester med hunden. Absolut, han en skön semester med hunden. Och berätta jättegärna vad just du gjorde med din hund. Ja. Det skulle jag vilja veta. Gå in och kommentera. Kom med tankar, idéer, tips till andra. På Story. platser att gå till, platser att inte gå till, knatigheter som har hänt. Verkligen. Så until next time, ha det så bra. Tududu.